Inläsarens kommentar till karta På sida 10 Kartan visar bland annat följande Galatierna Fanns i norra nuvarande Turkiet Skyterna Nordväst Svarta havet Hallstatt och Latten i centraleuropas bergsområden Gallien i norra nuvarande Frankrike Bretagne ligger i nordvästligaste Frankrike Wales i sydvästligaste England Skottland norr om England Irland, väster om Skottland och England, viktiga floder. Ren rinner bland annat genom Tyskland och mynnar i engelska kanalområdet. Sen rinner genom Frankrike och mynnar i området mellan Bretagne och England. Ron rinner genom östligaste nuvarande Frankrike och mynnar i Medelhavet. Donau rinner genom Östeuropa och mynnar i Svarta havet. Slutinläsarens kommentar.